на зелені луки і поля Сремської рівнини. Чи давно топтали цю рівнину турецькі коні? Чи давно палено й плюндровано її? А ось вона лежить перед завойовником, мов би не торкана його мечем і не понищена копитами його коней. Знову стрипинулася, живе, родить зело, хліб і овочі. І слава знов блукає по цій рівнині. Тільки простягни руку і зірви її, як плід з низького дерева. Бо славі тут нема за що зачепитися, ніде заховатися, нема чим заслонитися. На дивані було вирішено йти вздовж Дунаю, просто на Буду, студицю Угорщини. Щоб перейти Драву, Сулейман звелів будувати міст. Нічого так не любив, як мости через ріки. Знову сидів біля води і спостерігав, як дика стихія підкоряється стихії його війська, його власній силі, що не має ні меж, ні впину. Тридцять тисяч люду споруджувало міст через розбурхлу від страшного дощу драву. За п'ять днів міст був готовий. З 21 по 23 серпня всі війська переправилися на той бік, і Сулейман звелів знищити міст. Повернення без перемоги не було. А дощ лив ніби настав кінець світу. В потоках вод губилися гармати. Цілі загони війська блукали в розбагнених дунайських плавнях. Люди тонули в калабані, гнили заживо. Тисячами здихали верблюди, воли і коні. Багато хто втікав. Але султанська сила була така велика, що втрати майже і не помічалися. Відсталих довго не чекали, втомленим не давали перепочинку, відчайних збадьорювали обіцянкою близької перемоги. Боягузів і збунтованих жорстоко і швидко карали. Після кожної сутички з поодинокими угорськими загонами пильно додивлялися до воїнів. Хто мав рани спереду, тому шана і щедрі султанські нагороди. У кого виявилися рани ззаду, тих сажан напалі. Показував гузно ворогів, покажи й богові. Молодий король Угрів Лайош метався в безсиллій розпачі. Народжений семимісячним, він і на світ прийшов дочасно, так ніби квапився зазнати якомога більше нещастя за найкоротший час. Десятилітнім був коронований на царство без влади, яку розсмикали собі то могутні магнати, то єпископи і священники. Мовби на сміх, названо його було Лайошем, хоч не міг бути навіть тінь славетного угорського короля Лайоша, за якого 200 років тому угорське королівство було розкинулось на величезних просторах від Балкан до Балтики і від Чорного моря до Неаполя. Чвари феодалів, незгоди між духовенством, втручання Габсбургів, які ще за Максиміліана прагнули прибрати до рук угорську землю і одружили Лаюша з внучкою Максиміліана Марією, нікчемність двадцятилітнього короля, котрий попри свою природну хворобливість був нестримним пияком і розпусником, Усе сприяло Сулейманові. Колись ставало, що на заваді, то це небо, яке обрушило на султанське військо справжній потоп, та земля, яка розверзла свої надра, мов би намагаючись проковтнути цю чужу і ворожу силу, що прийшла на береги Великих Слов'янських рік. Відчайний король звелів, відновлюючи давній угорський звичай, возити по всіх селах і містах закривавлену шаблю як знак війни та небезпеки для вітчизни. Вдалося зібрати тільки 22 тисячі війська, та й те було позбавлене досвідчених воєвод, бо хорватський бан Франкопан тільки обіцяв, що прийде допомагати королеві. А Семигородський воєвода Янош Запояї, хоч і зголосився привести 20 тисяч свого війська, бів його надто повільно, так ніби очікував, щоб султан розбив короля. Король був вимушений призначити головнокомандуючим архієпископа Пала Томорі, який щойно вийшов із францисканського монастиря, щоб стати архієпископом Колоцьким. Папа Римський Климент, який не міг випросити в Європі жодного воїна для допомоги угорському королеві, тільки й зумів, що послати своє благословення. Із розпачений король був вимушений довіритися духовництву, бо дворянство покинуло його. А може, дворянство покинуло його тому, що він віддався духовництву. А що влада духовництва майже завжди виявлялася у зухвалості, яке межує з нахабністю,